місце якому не мало б знайтися навіть у пеклі. Дві машини рухалися трасою. Ранішній мороз попустив, але вітер встиг здути крупку, що нападала за ніч, і дорога була чистою та сухою. Тому водії не шкодуючи тиснули на газ. Першою йшла міліцейська Нива, у якій їхали Стефлюк з черговим оперуповноваженим міського відділу. Командир загону Беркут та молодий чоловік на ім'я Юра, член правління місцевого клубу спелеологів. Саме його разом з двома іншими вдалося розшукати в святковий новорічний день і залучити до розв'язання цієї нестандартної справи. Саме йому та командиру і Беркута і пояснював диспозицію слідчі, Поки що немає нічого конкретного, але дружина того інженера підіймає серйозний хай. Є офіційна заява. До того ж, з міськради вже товчуть по голові, вона туди виходи знайшла. «Ясно», – сказав Беркут. «А скільки до тих малиновичів їхати?» Останнє запитання адресувалося Юрій. «Близько години», – відповів той, якщо справно рухатися. «А бізнесмена дома не шукали?» «Немає», – відповів Стефлюк. «Нікого з перелічених у листів дома немає, хоча особа останнього не встановлена». Ну, година туди, година назад, розмірково берку десять хвилин. Дати по вухах туристам, щоб знали, як жартувати. І додому. Давайте, хлопці, без жартів, – осадив його Дмитро. Не подобається мені все це чомусь? Атмосфера в другій машині здавалася менш конструктивною. Тут не висували ніяких версій та припущень. Здорові хлопці, тримаючи на колінах автомати та посувавши на потилиці чорні шапочки-маски, мляво перекидалися жартами та анекдотами, здебільшого невдало та без особливого натхнення. Очевидно давалося в знаки зустріч нового року. Газик, що намагався не відстати від ниви, трусило на горбах та ямах які траплялися на дорозі. І тоді хлопці одночасно підскакували, лаючись та відригуючи. Позаду цих у тому ж напрямку рухалася ще одна машина. Вона не підскакувала на нерівностях, а йшла плавно та тихо, і при бажанні легко могла б вставити дві перших. Проте новенька біла сімка трималася на значній відстані від газика. На відміну від двох попередніх, у її салоні стояла напружена тиша. Обличчя водія та пасажирів висловлювали тривогу та хвилювання. У сімці їхали Інна Тализіна, її сестра з чоловіком та ще двоє хлопців з клубу з палеолею. Жінки виглядали переляканими. Інна сиділа поруч з водієм, стискаючи в руках сумочку. Її обличчя було зовсім бліде, губи стиснуті, очі вологі. Сестра її примостилася ззаду між двома чоловіками. Пальці її в рукавичках тормосили трубку мобільного телефону. Юлія несподівано зупинилася, і потягла його за руку. «Завжди», – попросила вона, – «я змучилась. Не можу більше. Трохи перепочинемо. Час ще є. Скільки нам іти?» «Гадаю, хвилин двадцять», – відповів Сергій. Він присів під стіною поруч із Юлією. Вона дійсно була змучена. Сиділа, знявши каску, заплющивши очі, та, притулившись, потилицею до каменю. Волосся впало на чоло і щоки. Обличчя витяглося. Та замість блідості на ньому чомусь з'явився нездоровий рум'янець. Тільки зараз Сергій помітив, що її трусить. — Юль! — вона здригнулася, озраючись. Навколо все було спокійно. «Мало не заснула», – промовила вона, потрусивши головою. «Дякую, що збудив. Не давай мені спати. Добре?» Ось знову неї посилювався. Тепер і вона це помітила, що додало стурбованості її вигляду. «Юля, треба йти», – сказав Сергій. «Ти розпалена, змучена. А тепер месь сили на каміння, і тебе починає трусити. Ходімо». Вже не так багато лишилося. Ні, попросила вона, я мушу хоч трохи перепочити, ну, будь ласка. Її очі дивилися на нього благально, зовсім як тоді, коли просила не розповідати Гайдукевичу про дурну витівку з бійкою біля магазину. Знявши з себе куртку, Сергій накинув на неї і обійняв її рукою за плечі, другою загорнувши вилоги куртки. Юля прихилилася до нього і затихла. — Тільки не спи, — попросила вона. — Добре? — Пообіцяй, що не заснеш, — обіцяю, і очей не заплющий. — Добре, не бійся. — І ліхтаря не вимикай, вони бачать у темряві. Він нічого не відповів. Щось стиснуло горло. І, напевно, тому сильніше пригорнув її до себе. «Дякую», – промовила Юлія. «Мені завжди хотілося це спробувати. Коли ти ж бурляв мене накилом, Хотілося знати, як би в тебе вийшло це. І як же в мене виходить? Класно. Якщо мені не пощастить, згадуватимуть цих кілька хвилин наступних тисяч років. Тобі пощастить, не сумнівайся. Ти не покинеш мене. Я хотіла сказати тут, у печерах, додала вона. Я не зможу сама. Не бійся, тихо сказав він. Ми виберемося, все буде гаразд. Відчуття, що цього не можна робити ні в якому разі, відтепер жило в ньому постійно. Але він нахилився і, притуляючись до неї щокою, поцілував їй в заплющені очі одне і друге, а потім тією щокою відчув вдячну посмішку жінки, якою захоплювався. Від першої зустрічі, яку поважав, знайомством з якою навіть пишався, жінка, яка вміла переступити через себе, а зараз його тепло, його підтримка та захист